Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre credință ca și condiție primordială a purificării. Credința este primul pas în viața duhovnicească. Ea e prin fire începutul virtuților. Astfel, binele este sfârșitul virtuților și e concentrat în lăuntul credinței. De fapt, nu se poate porni sistematic la nicio acțiune împotriva patimilor, și nu se poate pune începutul nici unei virtuți dacă nu e prezentă credința ca imbold. Înfrânarea ca efort statornic are nevoie de o legitimare prin credință, iar frica de Dumnezeu presupune și ea credința în Dumnezeu. E drept că înfrânarea și peste tot viața virtuoasă întăresc la rândul lor credința, dar primul motor al acestora este totuși credința. Mai înainte de orice virtute, de orice efort uman, a trebuit, într-un fel oarecare, să căpătăm în noi credința. Întrucât credința o avem prin Harul Dumnezeiesc, a trebuit ca Harul să premeargă oricărui bine la care pornim. Astfel, începutul e pus de Dumnezeu prin botez. Toată viața virtuoasă a noastră nu e decât o desfășurare a acestui început pus de Dumnezeu. Deci, mai înainte de orice virtute, trebuie să avem cădința dobândită sau întărită la botez. Dar eficacitatea ei depinde de colaborarea noastră ca să înaintăm pe drumul virtuților spre desăvârșire. Această conlucrare constă la început din simpla voință de a crede și nu din voința de a face ceva. De altfel, în mod inevitabil, prima încordare a voinței noastre în vederea binelui nu poate avea decât acest obiect, a crede. Chiar din partea noastră nu se poate începe de altundeva în nicio schimbare în bine a vieții noastre, decât de la a crede. Nu există om care, vrând cu stăruință să creadă, să nu fie ajuns la putința de a crede. Dar faptul că vrând cineva să creadă ajunge de poate crede se datorește prezenței unui har prealabil în noi, căci prin simpla voință a sa, omul n-ar ajunge niciodată să creadă. Deci, înainte de a porni pe drumul purificării, e necesar ca omul să-și întărească credința primită la botez, prin voință. Credința, însă, fiind o raportare a mea la Dumnezeu, nu se poate întări decât începând să mă gândesc mai des la el. Nu în mod teoretic, ca la o temă de reflexiune filozofică, ci ca la cel de care... Eu depind în toate ale mele și care mă poate ajuta în insuficiențele și neputințele mele. Dar gândul la Dumnezeu se concretizează sau se întreține prin câte o scurtă și deasă pomenire a Lui, făcută cu evlavie, cu sentimentul că depindem de El. Câte un asemenea cuvânt ne concentrează gândurile spre Dumnezeu sau spre Iisus Hristos, spre ce a făcut El pentru noi, ca bază pentru încrederea că ne va ajuta și acum. Mântuitorul însuși a spus, fără mine nu puteți face nimic. De aceea, toți marii dascăli ai ascezei au învățat că, înainte de orice altă lucrare și preocupare bună, toți și mai ales cei ce voiesc să intre în stadiul liniștii în Dumnezeitoare și să se consacre lui Dumnezeu, trebuie să se roage în Domnul și să ceară de la el mila, fără să se îndoiască. Iar pe sfântul și pe adulcele lui nume să-l aibă ca obiect nelipsit de lucru și de meditație, și să-l poarte neîncetat în inimă și în minte și pe buze, și cu el să respire, să trăiască, să doarmă, să vegheze, să se miște și să mănânce. Desigur, nu dintr-o dată se poate ajunge la o asemenea pomenire continuă a lui Dumnezeu și, în special, a numelui lui Isus. Ci e bine ca această pomenire a lui Isus să se îndesească treptat, pe măsura obișnuinței Sufletului, cu concentrarea gândului la Dumnezeu, cu creșterea lui în credință și în dragostea în Dumnezeu. Dar e bine ca, chiar de la început, să se facă mai des pomenirea lui Dumnezeu, printr-un nume oarecare: Doamne, Isuse. Sau chiar și numai printr-o concentrare a gândului la un astfel de nume Într-un moment de strâmbtorare sau de odihnă pe drum sau la lucru